Bueno, moi boas tardes señoras e señores aquí desde Radio San Boi desde oitenta e de FM. Se sean vostedes benvidos a este a, esta, a este programa eh, como non a esta edición de hoxe do programa de Galegos Novais donde estaremos dúas oriñas pois pues, falando en galego e eh, contándolles cousas da, la, da nosa terra e eh, tamén pois aquelas que nos queiran, pois, escoitar, tamén nos poden, ou nos queiran felicitar, ou nos queiran, dixéramos, endemoniar un pouco, tamén nos poden fazer a través do Facebook. en Galegos no vais armando. Eh, vamos a presentar o equipo que temos hoxe por aquí, que é o de sempre, pero temos que presentaros cada, cada programa. Alán das vías de son, temos a Fernando, moi vou estar de Fernando, E, e aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tarde Xulio Boa tarde querida, querida Armando, benvidos Queridos ointes e, e seguidores Un día máis aquí En Radio Samboy aquí, aquí no 89.4 E este que fala Pois é Armando Fernández E como é de costume Pois para entretar un programa Que mello é adubiar un pouquiño Con música, como se fai o bon caldo sí. Así que Vamos, Fernando Dallo Play, que vamos a escuchar un poquillo de música. Pues, amigo Xulio, compañero Xulio uh -huh. outro lado da línea telefónica con esta música pois pues, vamos recibir como non a Ana Vázquez que xería Airas Moniz uh -huh. ah. alá no corazón pois de Galicia enxantada Heliopeda Ribeira Sacra donde fain esos queixos maravillosos uh -huh. que xa se utilizan en moitos sitios da Costa da Morte Parece ser que si. Sí, As cociñas que... están revoltas tamén co queixo de airas monir. E vamos darlle boas tardes a Ana. Moi mm -hmm. boas tardes, Ana. Hola boa tarde Boa tarde, ben vida, moitas gracias por atendernos, Ana E, antes, é de que se, antes de que se nos esqueza, pois moitos parabéns Porque, según temos entendido, non un, senón dous premios a, ten acabado. O primeiro, a medalla de ouro esa mm, por, por, o, por o queixo, mm, melhor, o mellor queixo azul de España, de gourmet queixos E, e o Salón de, no salón de Gourmets e despois no portal de Gastroactitud o Compromiso coa Terra non? Bueno, eh, son algús máis pero este, esta última semana bueno, semana é algo eh, recibimos tres premios o Queixo Azul eh, foi queixo, o mellor Queixo Azul de España eh, do Salón Gourmet e uh -huh. O sea medalla de ouro, e despois tamén no Salón Gourmet eh, Lle derón o mesmo queixo azul a Sabel sí. O mellor queixo de, de España do Salón Gourmet e, mm. Despois, eh, o Ministerio de Agricultura eh, A través de Alimentos de España Nos deron o, o mellor queixo azul Alimentos de, de España alimentos. E fai, Eu creo que fai tres anos, Castro Actitud Nos dou o premio Compromiso Caterra, que é un premio que, que nos encanta porque o di todo, xa, o, sea, o título do, do premio. Compromiso re, Caterra é... Eh, un recoñecemento eh, a vostra sí. forma de, de, de facer as cousas, claro. Eh, exactamente. Pero, bueno, tamén, eh, o, creo que foi o 27 de, de, de setembro, eh, o jornal A Vanguardia, hmm. e... Eh, a través de bueno do, do que a, o comer de, de la vanguardia sí. nos deron o premio eh, a letra e de sí. da palabra comer que tamén no. un que tamén es de de sostenibilidad, Sostenible. de ecoloxía que nos entregou Carmen Ruscalleda nada e, bueno, menos. A verdad, no, que, na, que nos último no último mes, pues a verdade que nos deron 4 premios estamos Sí, sí. emocionados, Una, desbordados un, ademais unha, unha personalidade no, no, no, no, no elemento gastronómico a ruscadella é, wow. é, é, é un nome especial a nivel mundial si, sí. que... sí, a verdade que as palabras coas que nos presentou nos, nos emocionaron aparte eso vindo dunha persona como ela uh, que sí. que bueno, que é todo un referente, no, na na gastronomía, non sí. só na española, sino na gastronomía mundial. Eh sí. e, e además nese acto había cociñeros de, de gran prestigio que para nos mm. bueno, estar aí con todos todos eles nese acto mm. eh, bueno, pois pues nos enche de, de orgullo mm -hmm. e nos dá e nos da, bueno, claro. pues quizás máis ánimos para seguir traballando. Pues, pues, con muitísimo máis entusiasmo porque bueno, o ou sei que parece paga... como un soño case que é como é un soño que que claro. parece que non é realidade, claro, eh, realmente está, si que estuvemos ali. Pois pues que que que paga a pena mm, gabarse nos, como Hombre. galegos aquí en Cataluña de vosoutros, desse de traballo que estades a facer, eh eh paga a pena pois pues, porque nun Primeiro, nun comenzo, vos mm, eh, comenzaste, según teño entendido, según as informacións que me chegan a mí, sí. pois con bastante mm, desequilibrio no, no momento en que dixestes vamos a presentarnos e tal, e, e daremos en principio unha medalla de bronce al ano no, no 2017, e entón mm -hmm. aquilo non, non caeu moi ben, pero coido eu que serviu para ter sí. máis ánimos, para decir, bueno, pois, agora traballamos máis. Efectivamente, eso fue una lección que recibimos, y eh, que hay que recibir ese tipo de lección, son tan boas como los premios, porque sí. a veces claro. dos, dos errores apréndese, eh, a veces hay que parar, sí. marcha atrás y eh, volver. No, en ese momento nos eh, habíamos salido, fue en el 2016, eh, habíamos sí. salido a mercado en marzo, E no mes de, de abril o Salón Gourmet nos dou a medalla de bronce sí, sí. A, ao noso queixo terra, pasta blanda sí. e claro, eh, nos estábamos empezando, estábamos produciendo moi pouquiño, eh, e de repente empezamos a tir moitísimos pedidos, empezaron a, a, a demanda incrementouse moitísimo sí. e nos pensando que, que éramos capaces de poder atendela Empezamos a, a ir a un ritmo que no era o noso. Uh -huh, eh, claro. y final hubo un cambio de paso hasta que nos demos conta de que ese non era o noso ritmo. e eh, eh, claro, eh, paramos porque uh -huh. dicemos "No, non podemos seguir así porque si seguimos así uh -huh. eh, vamos a uh -huh. non vamos, vamos a vamos a Non vamos a facelo como tiñamos que como facelo. Como tiñáis pensado. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, e eso sí que nos axudou moitísimo. Eh, somos conscientes de que o ritmo nos timos unha capacidade de produción. Esa capacidade de produción, pase o que pase, non a vamos a cambiar por a demanda. Uh -huh. eh, vamos a ir cambiando a capacidade de produción según nós esteamos preparados eh, sin que cambie sustancialmente o que facemos. Uh -huh. Es eh? si que temos que ter un control absoluto sobre o, sobre cada queixo que sale de aquí. Sí. Uh -huh. porque Por si e... non temos ese control xa non xeo nos o queixo. Por eso no digo que tanto que non somos capaz de tocar o uh -huh. a, a tocar cada un claro. dille, se sentilo, xa non é o noso queixo, então esa no, non queremos que os nosos queixos sean números. Si, sí. sí. sí, sí, es que bueno. sean un elemento vivo que, que se toca, que se acaricia, sí, que se voltea. Muy sí, Por eso digo que vacas felices, leite bon. <ríe> también también eso dir, eh, eso diría tamén bueno, Ricardo, non? A ver, o de, o de, o de vacas felices eh, avertimos as vacas en, en pastoreo, eh sí, sí. comen están en la inmensa mayoría do Do, de, en casi todo en casi todo ano están sí, no estando. as 24 horas fora, son sí, se meten sí. para ordeñar. Sí. Eh e despois hai épocas do ano, obviamente, no mes de decembro eh, eh, prácticamente un na xe de do xaneiro, uh -huh. aínda que depende un pouco como veño o tempo, pois só se botan por o día, porque hai tan pocas horas de luz que prácticamente non teñe sí. nada que comer. Claro. Pues, por exemplo, tamén no mes de agosto, uh -huh. que, bueno, que a pesar de que estamos en Galicia, todo mundo pode pensar que timos un clima atlántico, <risa> sí. timos, no sei sé, quén xantar, timos un clima o sea, muy continental, e eh, eh, claro... Mm, Sí. Prácticamente non teñen que comer Se botan, si sí. sí que salen sí. Pero as, as horas de calor están dentro sí, claro, pero, bueno, sí. Porque fora non farían absolutamente nada entón, claro. Un pouco sí. para protexelas sí, sí, bueno, Pois, perfecto pues, sí, sí. Eso serve vos para poder ter máis ánimos E, e sí. seguir adiante con ese traballo tan importante Non somentes porque se eixa o, o queixo azul máis máis máis bo da península asinon sí. tamén por o feito de que eso tamén vos anima a decir, bueno, pois está de lo facendo ben. Claro. A ver, evidentemente calquera recoñecemento te anima a seguir traballando, pero xa non só tamén a nós, porque ademais non só somos nós os socios os que, que bueno, porque ademais somos un grupo de xente, a mí uh -huh. sempre me gusta decir que somos todos unha familia, pero unha familia Na que, na, na que estamos nosos que creamos a empresa pero que ahora eh, hai seis personas traballando outras seis familias distintas uh -huh. que, que, bueno, que poden vivir eh, cerca da súa casa eh, e, ao final, recibir un reconhecimento por o traballo que fan porque este premio tamén é delas, é diles das, uh -huh. das, das rapazas que están na que sería dos dos rapaces que están na na gandería. Uh -huh. A final eso es un ánimo que queda para sabes, para seguir trabajando para que trabajen más contentos, porque además, jo, me voy a emocionar, pero que <risas> ellos lo sienten como como como ese premio, es sé por... que les lo sienten como si fuera de ellos. parte, no, eh, claro, eh, no, parte de no, É parte de é parte o, vos tanto, eh, Podemos eh, nos encanta recordalosa Decir que Iles son parte Unha parte importante son quizás a parte máis importante Son toque co leite uh -huh. sí, sí, Que sí, a materia sí. prima Iles eh, son a parte esencial Tamén de todo de todo este proxecto sí. Porque sin Iles E sin o leite Non teríamos o queixo entón, vale. que Recibir estes premios para, para nós Pero tamén para Iles eh, É un premio tamén o seu traballo Si, sí, senyor Sí, señor. Claro. Porque, bueno, premio para todos bueno. vós, para todo o equipazo que está formando, ¿no? Es, esa, exactamente. Pero <risa> Porque tamén se dice... insisto, tamén iles porque ao final eh, sin, Si sin non estuveran, sí. vale, vamos a facer queixo igual, pero a eles os necesitamos. Claro. Eh, de, como como necesitamos o leite, então por eso digo, son es unha parte esencial de para que un queixo salga mmm, necesitamos leite e necesitamos Eh, mans, es que... eh, mm -hmm. eh, esas mans as aportan iles, que son os que ao final, co, co seu traballo, mm, fan que ese queixo, bueno, fan que entre todos, fagamos que ese queixo salga ao mercado como sale. Mm -hmm. Pois tamén, por iso que en Lín, en algún medio, en alguna pregunta que vos fizemos, que son dos os trovadores do queixo, Ah, por culpa do nome, claro, claro. Sí, sí, o nome, o nome de Airas Moniz ven precisamente dun trovador, non? Sí Sí, eh, bueno, nos queríamos que o no nome da nosa queixería si, Tuver un significado especial Que pusera... Queríamos que a nosa queixería eh, Fora unha forma de vida E que, ademais de poñer en valor o traballo que nos facemos Sí o traballo no medio rural que tamén puxera en valor uh -huh. eh, todo o que nos rodea é claro. dicir unha forma de vida como é, como é vivir no, no campo, uh -huh. no, no rural uh -huh. unha forma de vida como é vivir na Ribeira Sacra na, que, na uh -huh. que hai moitas cousas que, que, que das que se poden vivir e que sin salir, sin salir de aquí e que podemos ser moi felices pero que ademais temos patrimonio Eh, artístico, medioambiental cultural, musical e eh, aquí na nosa terra neste no corazón de Galicia timos unha infinidade de, de cousas que que entre todos eh, debemos de poñer en valor e nos queríamos eso, que o nombre da, da nosa queixería, pois, pues, tuvera un, un significado especial e Airas Moniz, eh, se supón que foi o precursor da troba galaico-portuguesa si sí. Eh, nos, eh, en Santada, fomos os precursores das queixerías Non había ninguna no, no momento que nos a, a, a instalamos eh, A pesar de ser unha zona gandeira de leite por excelencia eh, uh -huh. Nunca nadie había, se había arriesgado a, Va, pa, una, a transformar o leite Si, sí, si, sí, si sí. Bueno, xa que estamos falando de, de, de leite de, de, e falaxe tamén de, de Manx por que non nos dix cal o secreto do Sabel? O secreto do Sabel xa lo dixen antes, o secreto do Sabel é o leite o, porque o leite é sale das nosas vacas, e as nosas vacas alimentanse uh -huh. dos nosos prados e intentamos que a alimentación sea natural, uh -huh. e intentamos recuperar as pradeiras autóctonas, é dicir, despois de moitos anos, roturando a terra, e, e, e sementando semillas foráneas, ao uh -huh. final non salen as as autóctonas, pero sí. si tilles deixas espacio para que salgan, as semillas siguen estando na terra ah, sí. entón, non so que estamos facendo eh, desde desde, desde 2012, sí. intentando eso recuperar eh, esas praderas autóctonas esas ervas que había antes, cocal, eso llevan a dar o leite eh, un carácter Mm, pues de aquí, da terra mm. como o terruño no, no viño sí, claro. e eh, eso se le transmite o leite claro. eh, e o leite é a parte esencial do, do do queixo, e despois tamén está, pois pues, o que decía antes, o saber facer destas de maus maravillosas que detimos de estas seis personas uh -huh. que, que que nos axudan a a Suso, a Ricardo e a min, e que, uh -huh. bueno, tanto na que sería como na granxa. Sí, sí. Eh, un cúmulo de de de cousas, de pequenos detalles que fan que que Sabel salga, si. Sí, sí, sí, sí. Eh, eu griera che facer unha pregunta, canto eh, en que época do ano en O leite. Eh, no mes da, da primavera, no mes do verán, no outono, ou cada eh, época son... ten a súa, a súa particularidade? É eh, eh, que cada época do ano é, é distinta. Eh, eh, nos, de feito, notamos moitísimo dependendo de, do tempo que fa. Bueno, uh -huh. Obviamente, na, na primavera hai moitísimo máis verde, eh, o leite, no noso caso... Ten un color impresionante, eh, muy amarillo, porque mm, ¿no? os betacarotenos da erba sí. potencian o color xa amarillo que ten o leite da vaca jersey. Sí. Eh, e é completamente distinto, ten muitísima máis grasa. Mm. Probablemente os sabores sean máis florales, porque tamén a primavera hai, a, hai outro tipo de, de erbas que, que non sí. hai no outono. Mm. Eh, eso fai... Bueno, pues que teña que En función da época do ano Do tempo que faga, desi chove, desi fai sol uh -huh. pues que, que os sabores sean Completamente distintos sí. mm, Ni millor, nin peor sí, Distintos, sí. diría eu Hai veces que sí, que por exemplo Non queixo terra eh, sí que eh, Está máis cremoso E a épocas do ano que está máis firme E un pouco tamén é por, por Como está o leite, pero bueno Xa digo, cada un uh -huh. vaya ese leite, esa época lle vai aportar a cada queixo un carácter completamente distinto ao da outra época e ao final dá-te a sensación de que estás tomando queixos distintos Porque eh, tamén postesos que revolucionastes un pouco as tendas gourmet, no? Porque no mismo desto pues, pepe solla eh, culler de pau e outros moitos máis pois pues, tamén se tamén traballan co vos, o queixo? Sí, a verdade é que... Bueno, no caso de... De, de Pepe Solla... Eh, bueno, de... Siempre ye para non Temos que estar super agradecidos porque foi como... O noso padriño sin conocernos que mm -hmm. encantou o queixo... Mm -hmm. eh, E, eh, eh, bueno, eh, falaba, dile de nós bueno, de feito, veo a... Eh, e encanta vir que a facer queixo, viñeron todos a facer queixo. E, eh, eh, bueno, a suerte que, quizás o noso queixo, eh, o ser completamente distinto aos queixos que se facían en Galicia, pois pues un pouco, non foi unha revolución, pero foi unha sorpresa a que todo mundo, pois pues, o mellor, por ser eso, por ser distinto uh -huh. pues, que te apetece probar e eh, ao final cando probas eh, te gusta bueno pues decides traballar con il pero creo que un pouco foi a originalidade do que sacamos o mercado fixo que pero non solo eh, casa solla ou culler de pau sino uh -huh. traballamos con un montón de restauración eh, bueno tanto en Galicia en Galicia moitísimo diles que temos que estar super agradecidos tanto en a restauración como as tendas uh -huh. porque son os nosos embaixadores son claro. os que defenden o noso queixo día a día claro. porque que ademais nos encanta que nos veñan a visitar uh -huh. eh, que conexan o proxecto sabes, de cerca de... Eh, que elaboren con nos de primero, eh, eh, uh -huh. e despues o transmiten de tal maneira que, que o final iles, eh, son os nosos embaixadores, sí. eh, son os que Realmente fan que nos vendamos que iso, porque... Claro. Bueno, porque o venden, sabes, o venden genial. Eh, sí, sí, sí. Eh, nos queren... A verdad que temos que estar súper agradecidos a todos os nosos clientes, distribuidores, tendas, restauración, consumidores claro. finales, por como nos acolleron inicialmente e eh, por como nos siguen acollendo. Uh -huh. A veces te da un poco de medo o, o no saber estar a altura de... Uh -huh. De, de, de, de todo ese cariño que, que recibimos non? Eh, et, o medo a, a, non, a non corresponder como, como realmente se, se merece porque ven é certo que estos días co, co tema dos premios eh, estamos vendo pues, como nos trasladan todo ese cariño, mm -hmm. todas esas palabras mm -hmm. eh, que, nos, que nos din oralmente, por escrito en nas redes sociales O que te emocionan que bueno que le vamos unaha semana chorando Muy Porque... que po, pues por eso por eso nos facemon eco de ese traballo pues que está desa claro. facer e eh, eh, tamén temos que gabarnos con vosotros de, de que un, un un traballo tan importante en Galicia pois merece ese, ese premio a nivel nacional escoito unha cousa, queria preguntar o lugar mm, donde está deseo lugar de Outeiro en San Salvador de Asma, non en Sí. entonces sí, sí. podese visitar os, os nosos ointes ou seguidores que, que saiban sí, poden, o que poden pasa... estar si, sí, eh, o que pasa que ahora este ano túmlo así un pouco en mm, impas eh, si sí, porque estuemos ainda seguimos con obras de ampliación uh -huh. porque a a que xe inicial se nos había quedado moi pequena, só teíamos unha cámara e facer máis. Entón ainda estamos eh, en reforma, aínda non as acabamos, sí. entón eh antes de que veñan e que nos chamen con tantas quintas por si sí, non porque claro, que non estamos ahora mismo en disposición de de, de poder ofrecer unha visita ou unha cata como nos gustaría, entón uh -huh. preferimos non facelas. Eh, pero creo que probablemente uh, xa ao longo do 2022 um, retomar as visitas como estábamos facendo. Bueno, no 2019 porque do 2020 tamén foi así un pouco especial. Claro. Claro. O tema do, do Covid. Do COVID. Pues sí. eso... Eh, bueno, eh, sigue siendo especial porque, bueno, tenemos que reducir el número de personas, además, claro. eh, porque tenemos un espacio muy reducido. Pero nos encantan las visitas, claro. Por supuesto, pues eso, que, que, que nos visiten... Que llamen y, cha, eh, y que concerten visita eso es lo que quería sí, decir. Sí, mejor decir. Es, que, es que chamen porque claro. a claro. veces, pues no se puede... O sea, digo, ahora mismo hasta... Yo creo que hasta primavera no sé si estaríamos en disposición de, eh, de poder eh, hacer Atender, visitas. atender a visitas, exactamente, mm -hmm. sí. Bueno, yo, yo, otro, yo otra pregunta más. Eh, ¿Onde pueden adquirir esos queixos de grande calidad? Bueno, pues eh, en, en, en casi todo España, eh, sí. a ver, no, obviamente no en en todas las provincias, pero por ejemplo en Madrid, Barcelona, sí. están en casi todas las tiendas especializadas de, de, queixo. de queixos, uh -huh. eh, en... En Galicia tamén, en casi todas as tiendas, en un montón de, de, de restaurantes. Ajá. Bueno, tamén hai un montón de restaurantes en Madrid, eh, eh, en Cataluña, en Xeral. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, eh, tamén no resto de España. que pasa que, bueno, hai zonas pues, que non, non se concentran tanto o número de de sitios nos que se pode comprar porque obviamente non damos abarcado temos unha producción moi limitada e eh, ainda que quixéramos non daríamos atendido a todo o mundo Bueno, pois pues, eh, que saiban que existen sitios queixerías especializadas donde poden achegarse para mercar sí. ese sabel, non? Otra... Sí, en, en Cataluña concretamente por... Eh, na zona de, de Barcelona hai un montón de, de tendas uh -huh. Barcelona capital eh, nos arredores que, que se pode encontrar uh -huh. que, que se, bien. se pode imercar po, ¿no? moi ben pois pues, pues, lo, longa vida para ese xabel e os seus creadores pois pues moitísimas gracias e eh, bueno, como non, invitarvos Ah, que cando veñades por Galicia pois... intentaremos eh... intentaremos facer, facervos unha visita si, sí, para poder degustar ese e, ese e, que, que por certo o, o queixo azul xa ten outra fórmula bueno outra forma de entendelo por o feito de que xa non busca, a xente está cambiando a forma de, de, de comer eses queixos porque non, non non se buscaba aquel sabor tan intenso que tiña no. antes non? O, o, quizás o, o que se busca agora Un, un, un amargor menos amargor e eh, menos picor non? Bueno, o noso en concreto é un, bueno, ten unha maduración relativamente corta, que entre 4 e 5 semanas entonces eh, claro, si eh, con unha maduración máis larga ten unha vida útil hasta 150 días pues, ovne, cando se acerco aos 150 días obviamente, está moitísimo máis fuerte, porque fui evolucionando. O, o, os caixos non deixan de ser algo vivo que evolucionan en función do medio no que estén. Claro. Se si están uh -huh. nunha cámara a 4 grados ou nunha nevera a 4 grados, uh -huh. evolución vai ser máis lenta. Claro. si están a máis temperatura, evolución vai ser máis rápida. Entón, uh -huh. eh, en función de evolución, se vai a facer máis forte. no noso caso... Eh... Inicialmente parece que que ten unha intensidade, pero esa intensidade non permanece, sale ao final mm. un sabo, un ligero sabor azul. Ah, nah, pero que non permanece, simplemente que se nota que é azul porque se ten que no dar un queixo azul, claro. eh, eh, ten que saber a queixo azul, claro. pero eh eh desaparece, eh, quedan matices, bueno, eu sempre digo que que en función de cada das emocións que che creo que iso, vas a recordar pois, pues, sí. non sei, nos teñen dito de todo, é dicir, un de sabe a plata, non outro a non bueno. eh, no sei a, a, a Avellanas outro a outra cousa, pero bueno, xa, insisto depende xa do que Sea, de cada uno sea capaz de, de apreciar cuando cuando está cuando está comiendo porque claro, obviamente no nos vaya a saber a todos igual, ni todos vamos a captar lo mismo. Es eh, claro. si podemos captar los mismos fallos, porque obviamente si hay fallos se van a notar, pero después otros sabores, sensaciones sí. creo que dependen de da degustación que... do propio claro, comenzado dos do recordos que, claro, de, do que claro. lle poa transmitir o queixo e dos recordos que, que teña e, se van a claro. visualizar sí, ne, sí. Nesa, de, nese nese momento de, de degustación no, tal, e no. sea, digo, cada un pode nos teñen dito de todo xa vale. digo, plátano, eh, piña sí, sí, eh, bueno. caramelo Jare. vainilla caray, decir, nos caray. teñen dito de todo, cocal Eu creo que nin nunha nin é única. É única. Claro, claro. Eh, creo que depende simplemente do paladar de quen o deguste. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, pois... que, que intentaremos intentaremos llegarnos ¿Eh? cuando lleguemos a Galicia cuando vayamos por ahí a, a, a recuperar las pilas que por aquí se nos descargan de vez en cuando pues cuando lleguemos ah, ahí seguro que intentaremos a llegarnos ahí a, Ana. a recuperar un poco de salud ¿no? porque aquí sí. que ah. gastamos <risa> bueno Ana que, que te agradecemos muchísimo eh, bueno pues sí que nos a ahí para degustar ese eh, excelente eh, trabajo que está de esa eh, fase bueno y acompañarlo a lo mejor con un cunha Ribeira Sacra tamén cun exactamente cunha cun copa de viño da Ribeira Sacra sí. pois pues encantados Mo... eh, o que decía que todos os oyentes que nos quieran visitar non hai que... ningún problema o que pasa que é. Sí, sí, bueno. que, que en... nos chamen antes porque non vai a ser que se acerquen hasta aquí e eh, que por o que sean non podamos atenderlos sí. eh, exacto, eh, exacto, se dá moitísimo coraxe pois pues non poder atenderlos concertar, pues... concertar visita sempre pois moi boa gana moitas grazas, eh Pues Realmente gracias a, sus... a ustedes. Peña, Una un perra muy fuerte. Radio San